10 жовтня. Цілий день безнастанно дощило, то я практично і не виходив. А як виходив, то недалеко. Гостей не було. Я зробив набагато більше обходів, ніж завжди, почасти з нудьги. І добре, що так. Спустившись у підвал, я здивувався незвичній тихості того, що в колі. За хвилю я все зрозумів. Будинок підтікав. Вода потрапляла зі стіни на провислу балку, Текла нею кілька футів, і там уже крапала на підлогу. Утворилася калюжа, що повільно ширилася. Одна з вологих псевдоподій тягнулася просто до кола, і їй залишалося подолати якихось десять дюймів. Я протягло завив, видавши гучний моторошний звук, що його приберігав акурат для таких нагод. Потім кинувся на той мокрий клинець, і став в ньому качатися, збираючи воду хутром. «Ей!» гукнув в'язень кола. «Оближ, цьому судилося бути!» «І цьому також!» – відрізав я, повернувся і заходився валятися вже в самій калюжі крутячись і борсуючись. Я геть промокнув, але таки зібрав чимало води. Тоді я відійшов у дальній сухий кут і кілька разів качнувся на підлозі, розподіляючи вологу там, де вона безперечно випарується. «Клятий пес!» – гарикнула істота. Ще кілька хвилин, і мені вдалося б. Гадаю, сьогодні просто не твій день, відказав я. На сходах зачулися кроки. Увійшовши і оцінивши обстановку, Джек сходив по швабру. Невдовзі він уже прибирав решту води, викручуючи її в миску, тоді як те, що в колі парувало, рожевіло, синіло і бридко зеленіло. Потом господар поставив під течу циберко та звелів мені знову кликати його, якщо потече де інде. Але більше ніде не потекло. Я раз по раз перевіряв це аж до вечора. Коли сонце сіло, дощ нарешті припинився. Я на всяк випадок почекав ще кілька годин і лише потім пішов на двір. Перед будинком я вирив уже ослизлий шмат задурманеного м'яса. Пронісши кавалок далі дорогою, я поклав його на видноті перед парадними дверима Овена. У хаті не світилося. Крудька видно не було, тож я трохи розглядівся. Під величезним старим дубом на задньому дворі я знайшов вісім великих лозових кошів, дороблених і не зовсім, а також сім кошиків поменше. Ще там було чимало грубих мотузок. Я понюшкував довкола. Знайшлася і драбина. А цей херлявий на вигляд старий гань працювати. По тому я рушив навпростець крізь двір і поле. Десь на півдорозі знову пішов дощик. На одній діляночці неба скупчилося чимало хмар, ще темніших за навколишню темряву. Звідти короткою тьмаво блимнуло, відтак пролунав низький гуркіт грому. Зрештою я дістався володінь доброго доктора. Здавалося, що я потрапив просто під той низький осередок хмар. У мене на очах звідти вдарив сяйний тризуб, витанцьовуючи поміж металевих прутів на даху старого будинку. Майже відразу й гуркнуло, а світло в підвальних вікнах спалахнуло яскравіше. Я залишався в траві і слухав, як чоловічий голос у середині вилає щось про лейденські банки. Замить знову блиснуло і бабахнуло. На даху затанцювали нові диявольські вогники, у підвалі почулися нові крики, з вікон знову мигнуло світло. Я підповз ближче. Зазирнувши, я побачив спину високого чоловіка в білому халаті, який схилився над довгим столом, затуляючи від мене те, що там лежало. У віддаленому куті скулився потворний коротун з великими очима, роблячи руками нервові рухи. «Ще блискавка!» Ще грім. Електричні розряди пробігли цілою батареєю приладдя праворуч від високого чоловіка. У моїх очах ще трохи стояли їхні післяобрази. Високий щось крикнув і відійшов убік. Коротун устав і заходився пританцьовувати. Я зміг побачити простирадло, під яким на столі щось смикнулося. Ніби там ворохнулася величезна нога. Черговий сліпучий спалах. Черговий оглушливий гуркіт. На мить сцена всередині набула інфернального вигляду. Попри всі незручності, я, здається, розглядів, як на столі спробувало підвестися щось масивне і людиноподібне, досі приховане простирадлом. Я позадкував, відтак розвернувся і побіг, а з неба знову впав вогонь. Свій обов'язок я виконав, для однієї ночі досить, принаймні тут. Далі я пройшовся наступною лінією від доброго доктора до Ларі Телбута. На півдорозі туди я вийшов із дощової плями і обтрусився. Будинок Ларі виявився добре освітленим. Може, він і справді страждав на безсоння. Я біг навколо по спіралі, наближаючись до будинку. Мою увагу привернула альтанка на задньому дворі. Там, у сухому багні, знайшовся чіткий відбиток великої лапи, дуже подібний дослід, що я його раніше бачив біля нас. Підкравшись ближче до оселі, я став на задні лапи, Сперся передніми на стіну і зазирнув у вікно. Порожня кімната. Крізь третє вікно я побачив повну рослин кімнату з освітлювальним люком в стелі. Ларі був там, з усмішкою зазираючи в глибини величезної квітки. Його губи ворушилися. Я навіть щось чув, але слів не розібрав. Квітка велетень ворухнулася хто зна, чи то від протягу, чи то від власної волі. Ларі й далі щось мимрив, і я врешті-решт пішов звідти. Багато хто говорить зі своїми рослинами. Далі я зорієнтувався, як зміг, і спробував пройти прямою лінією від Ларі до графової крипти. Спершу я призупинився в зруйнованій церкві, намагаючись наочно уявити решту схеми. На сході саме трохи розвиднялося. Я лежав і розв'язував задачу, аж тут наді мною з півночі промайнув здоровезний кажан, значно більший від голки. Він залетів за велике дерево, Проте, з того боку, не вилетів. Натомість я почув м'якесінькі кроки, і так за дерево виступив чоловік у темному костюмі і у чорному плащі. Я витрішився на це видиво, Він зараз же зиркнув у моєму напрямку і промовив. «Хто там?» Раптом я відчув себе дуже вразливим. Лиш одна можлива роль спала мені на думку. Я помчав уперед, по-ідіотському дзявкаючи і несамовити метляючи хвостом, кинувся на землю перед ним і ну качатися, ніби якийсь спраглий уваги безхатько. Його яскраві губи скривилися в нетривалу і невиразну усмішку. Він нагнувся і почухав мене за вухом. «Хороший пес!» – повільно проказав він гортанним голосом. «Погладивши мене по голові, чоловік випростався і пішов до крипти, зупинився при вході». Ось він там, і ось його вже нема. Я вирішив і собі зникнути звідти, а руки у нього були дуже холодні».